Det finns ett mål, en liten grob där alla är. det finns en mall, men ni får aldrig ge mig där Ni får en aldrig ge mig där. Där. Så jag kan vi köra om, snälla, snälla, snälla Nej, nu kör vi inte om Okej, okay. då hade jag tänkt att säga att du har övat på en väldigt bra inledning som du skulle köra Va? Ja, ja, du. Kommer du ihåg att vi pratade om det? Eller hade du somnat då så du slutar lyssna? Vi har aldrig pratat om det här du ljuger. Jo. Nej. Nej, förlåt. Jag ljög. Jag det jättekonstig ett... lögn. Jättekonstig start på avsnittet. Jag hade ju tänkt att du skulle vara så smart att du improviserade ihop någonting, men tydligen underskattar jag din intelligens. Men det är inte så kul, du sa ju två gånger eftersom vi misslyckades med första inspelningen. Så det var ju inte alls kul. Ursäkta, det, det, det var inte jag som misslyckades med första inspelningen. en Nej, det var jag. Mm. Står du för det? Mm. Mm -hmm. Ska du inte presentera... Presentera... Jag har glömt namnet. Jag minns inte vad vi, be vad vi bestämde för namn. Totte! Totte, okej okay. <laughs> Ska du inte, och vem inte presentera totte? totte? Han kan väl få presentera sig själv Ja, Totte, han är en Du behöver inte skrika, Totte jag okay. till förlåt, dig. förlåt Totte är en väldigt missnöjd Industriarbetare Som är väldigt trött på världen och livet mm -hmm. Vad är, är det för industri då? Vad sa du? Vad är det för industri då? Gissa, en av Sveriges största industrier Ja, jag vill inte nämna några namn Ja, men vi, vi, kör, vi nämner väldigt mycket namn för att vi försöker få spons. Men det ska ju ändå vara anonymt va? Är ja, du men, du kan... men vet du hur många som jobbar där? Är ni typ bara tre anställda så är det ju inte Sveriges största. Och är ni mer än tre anställda så vet man inte vem du är av dem ändå. Ja, men det är ju en industri som heter Volvo. Vad va är, är det? Säga. Är inte det vi rullar på latin? Jo, det är jag grullar på latin faktiskt. Och Finns de, det de gör inte en ABBA-låt eller som heter så? Vad Vad sa du? Fin... Finns det inte en typ abba som heter så? Vi rullar, jag rullar. Volvo. Jag vet inte. Volvo. Ja, uh -huh. ah, uh -huh. uh -huh. oh, det är dålig! Åh, oh, det är dåligt. Åh, oh, det är dålig! Du vet att inte den heter Volvo, va? Jag tror den heter Volvo faktiskt. Okej. Okay, de då... sjunger ju så i alla fall. Ja, lite... Volvo. Volvo, det är typ franska. Det är franskt Fransk accent på Volvo ja, Franskt, latinskt samma Och va, varför skulle jag ens <går> Du kan ju inte blå My God Direkt efter två minuter Det här är det värsta jag har varit med Om vi skulle Om we either blow each other's covers <går> För att när vi gjorde det så låtsades det som ingenting För det är mycket snyggare Så nu förstörde du det Okej, okay, jag förstör det Mm Mm. Så Totten, varför är du med här idag? Jag kan ju lägga in en explosion eller något annat kul ja, när du, kan du säger just Jo är. stället. Jag, kan jag, sådär, det. Pff, ökar, ja, kanske, jag är ju här för att någon behövde leva upp den här podden. Jag. Va? Ja, det var inte jag. Va? Så har någon sagt det? Ja, du sa att du var väldigt missnöjd med... Skulle jag ha gjort det? Vad Fan är, är det här Nej. som kommer fram Nej. nu? Nej! Insats. Nej. Jag vill, jag vill inte vara med i den här podden. Nej. Här, jag känner mig <laughs> Det tror jag faktiskt inte att jag har sagt. Nej. Nej skämt åsido så är jag väldigt ärad att vara den första gästen i den här podden. Första gästen är faktiskt Carmel. Jaha, Vet du vad fan. podden heter? Och organiserat kaos Har du lyssnat på podden? Det har jag gjort Varför det? <laughs> för att Joe tvingade mig Nej, jag sa såhär ah, att att det, det låter som är helt rimlig För att vara förberedd så kan han lyssna Så att den inte behöver ha så höga krav Ja, tvinga Va? Ja, det låter faktiskt som en tvång Jag, jag tror hon tvingar Jättemånga att lyssna hon sa från början Eller jag sa Jag tänker inte berätta för på podden Hon sa det ska inte jag heller göra Sen berättar hon för alla om podden Och tvinga folk att lyssna <laughs> och Annars hade vi inte haft några lyssnare Så det var lite kul ja, Vad ska vi med lyssnare till? De Nej. kommer Bekräftelsebehov Det är, behov. Mm. Det, det det är får, något, det något till det. Har jag berättat att hans katt Fick mer följare Än vad jag har på min Instagram På en vecka Ja det kan jag förstå ja! för Katter är intressanta på det Mm -hmm. Uh, kommer ihåg ja. Kommer Kiki och och kräkas sömnar jag. Ja. Okej. du är inte aduserad. Kryptovalutor. Kan du säga det med lite mer inlägg? Så. Vänta, vänta då, vänta då. Vänta då. Ge mig ge mig ett bit. Unts unts unts det här blir inget bra för att jag hör liksom inte riktigt bitet. Skitsamma. Jag kan, Vi, jag kan jag free... Nej, men jag, jag, jag freestylar ändå. Vänta. Men hallå. Hallå. Hallå. Ja. Jag, jag, jag har det här. Okej. Okay. Ja. Nej, men tyst då. Jag, jag lägger den. Ja. Ah. Kryptovalutor. Okej. <laughs> Okej. Okay. Okay. Och eh, vad är kryptovalutor för någonting? Är frågan till mig nu eller till Totte? Det får ni välja, den som svarar sist. Svara. Totte? <laughs> Ska jag ta på mig den här? Kör! Eh, kryptovalutor är en digital valuta. Eller många olika digitala valutor. Är inte bankkort också? Många olika digitala valutor. Nej. Det är ju vad vi kallar med fiatvalutor va? Fiatvalutor är ju alla vanliga valutor, som man säger. Eh, Och kryptovalutor är ovanliga valutor. Ja, en kryptovaluta är ju en decentraliserad valuta. som Decenti inte... va? Decentraliserad. Okay. Eh, så den... en kryptovaluta påverkas ju inte av... Världsekonomin. Ja, precis. Ja, det... Det är ingen som kan bestämma över en kryptovaluta. Som en vanlig valuta kan ju Riksbanken ja, bestämma men ibland, över. Ibland så går ju kryptovalutan ner i värde. Mm. Och Sluta det, klicka. Där är det liksom utbud och efterfrågan. Vad man är villig att betala ja. för den här valutan. Men varför i december sjönk ju kryptovalutan och svajade mycket? Varför? Mm. Eller just bitcoin. Det som ja. svajade var ju det värdet som... Mättes i andra valutor För att vi känner alltid ett behov Vi fattar ju ingenting vi människor Så vår valuta, om man går in på definitionen Av valuta, det är ju egentligen bara ett värde Vi sätter på saker mm. Och det är svårt att mäta värde i Någonting Alltså på kryptovalutor och så I någonting annat än de valutor vi redan har Då är mm. det värdet som vi jämför Den jämförelsen som gick ner Det är ju väldigt mycket spekulation liksom. Vad mm. man tror det kommer leda Tyckte Kick att eh, Totte förklarade bra. Mm. Eller är du bara för ja. lat för att säga emot? Vad sa du? Eller är du bara för lat för att säga emot? Nej, jag tycker han förklarade bra. Okay. Har Totte letat efter sånt här någon gång? Om jag letar efter mm. valutor? Ja, nej men det ju inte vara letar eller bitcoin. Men, menar du plånboken eller? Men, Hon menar om du har minat. Hon menar leta som i mina fram bitcoins typ. Ja... Jag håller på med lite mining. Eh, inte personligen, men jag investerar i företag som minar. Eh, och mining kan man förklara ganska snabbt. Det är... Varje gång en transaktion görs så måste detta registreras. Och en kod måste hittas, kan man säga. Så då gräver. Datorn efter den här koden Och när den hittar koden Så går transaktionen igenom Och man får en liten Betalning för att man Har gjort transaktionen möjlig Kan man väl summera lite så Kick, har du letat efter Någon kryptovaluta? Menar du om jag har minat? Ja Mm på väldigt i väldigt liten skala För några år sedan Hur gick det? Gick inte så bra Alltså grejen är att om du ska mina effektivt Så behöver du ganska stor datakapacitet Och jag satte bara min vanliga Hemmadator på halvdant till mina lite grann Så jag gick inte in värst engagerat i det Och hur mm. gick det? Ja du Det var ju precis det jag beskrev Ja men det gick väl bra Alltså. Tjänar du, men... tjänar du pengar på det Vanliga svenska Nej. Nej Känner du bitcoins på det då? Pittar lite. Oh. Säkert 0,000 någonting. Någonstans där finns den etta stycken <laughs> coins. Säkt. Jag har spårat och jag målar massa prickar på min arm. Redan. Vad sa du? Jag målar prickar på min arm. Mm -hmm. Har du några mer frågor, jo? Uh, jag har tänkt på det, det förresten. Ditt namn. Mm. Förlåt för att det blir sidospår med den bara jättesnapt. Man kan säga det som alltså när man ska den fråga till dig kan man ställa den som att man bara är en gangster liksom. Hey yo, what's up? Hey yo, har du cash yo, eller? Vad frågar yo? Ja, exakt. Det blir jättebra. Det var <laughs> det så. Och, och eh, jag tror vi kom på det off air att when det blir så jävla game ihop Det blir kicking yo. Oh kick my God. In, yo. L lite coolt, lite coolt. Nä. Yo kick. Nej, kickin' yo. Totte. totte. <laughs> kickin' yo ja, hade, totte. hade du någon mer frågeställning, Yo? <laughs> finns det fler? Alltså, ja. eh, bitcoin är bitcoin en sorts kryptovaluta? Ja. Ja, den första. Okej, okay. vad finns det fler som är etablerade? Ja. Ja, jag tror det är cirka... 1400 olika valutor som finns just nu. Och är den där adventures bla bla bla som Totte visar och Lisa pratar om? Mm. Är det, en... det är en kommande valuta. Ja. Adventure time. Okay. Nej! <laughs> oh, du kan ingenting. Nej. Uh, Exen coin. Det är en kommande valuta som kommer användas för extremsportupplevelser kan man säga. Eh... Uh, alla olika valutor har sin egen Nisch typ, Kan man säga Och Ja Ursäkert Vad finns det mer då Oj Har Kik några bra exempel Litecoin Litecoin mm. Nu tycker jag att Kik ska fokusera lite mer på vårt samtal Istället av hans mat Men det är så gott med mat Ja, vad äter du då? Men nej, det var inte det vi pratade om nu. Nej, men jag har Pasta. Pasta. Varför <laughs> låter du så oentusiastisk? För att jag, jag vill inte prata om min mat just nu. Okej, okay, då får du, du prata om Lightcoin istället. Det finns, okej. Okay, <clears throat> det finns Dogecoin också. Det gör det. Vad är Doge. det. Jag vet inte vad du uttalar det eller något. Vad är det för något? Det är har du sett hunden? Du vet alltså hunden. meme hunden. Den här Shiba Inu hunden som är på en meme liksom. Hund. Ah, oh, meeu. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Vad heter det? Sa du? Doge, dog. Doge. Mm. Boge. ja ja, den asiatiska. Ja, oh. men jag tror oh, den, är den är eh, baserad på Litecoin typ eller något sånt. Jag vet inte exakt. Jag är inte jätte, insatt, särskilt inte nu för tiden i kryptovalutor. Det är därför vi har en, en var expert. insatt för ytiden? Men det var för att jag tyckte det var intressant när jag först hörde talas om det. Och hur länge sedan var det? Fyra, fem år sedan. Fyra, fem år sedan. Så du var liksom ganska het på greten? Nej, jag tror bitcoin kom väl 2009 först. Ja, mm. uh, fem var... år sedan. Fem minus sjutton år Fuck vad du är dålig på matte, ärligt talat. Nej, <laughs> bitcoin kom för typ nio år sedan. Så att jag var ju inte <laughs> först på, på, på, på, på, på, på bollen. Eller vad man ska säga. Ja. Men jag tror alltså kryptovalutraget Eller konceptet med kryptovalutraget har funnits längre än så också Men bitcoin var väl den som Slog större antar jag, jag vet inte, jag läste något om det här för att ta Sen jag minns Varför inte Varför det. Ja, det, var, det var väl eh, alla de är Nu tänker de som gick ihop Och skapade mm. bitcoin Typ så Var fick du där... bättre för bitcoin än för andra? För de försökte ja. Mer, alltså de, de gjorde ett bättre jobb Typ ja och Sen är det ju fortfarande ett mysterium Vem som egentligen skapade Bitcoin mm. Den här Satoshi va mm. Som fortfarande är ett mysterium Det är ju Det är hela lite intressantare ja. På tal om mystiska saker som händer på internet På nyår så förfästar jag med En av grundarna till TV-filmer Förstår du varför det är svårt att ha en podd tillsammans med henne? Vi <laughs> har ett jätteintressant samtal om kryptovalutor Och så plötsligt så bara, va? Ja, men jag tycker det blev ointressant <laughs> Jag vet Ja, men då får ni försöka fortsätta samtalet Så fortsätter Nej, jag Nej, men va, vad här. sa du om Vad sa du på nyår? Jag sa att jag förfästade med en av grundarna till Svefilmer Okej okay. Han sa att de överklagade i Så de är på väg till hovrätten nu <laughs> Okej okay. Vad aktuellt. Svefrid, men lös inte den ner för flera år sedan. Ja, men ändå. Mm, går dåligt det där. Han såg ut så som man skulle kunna tänka sig att han skulle se ut. <laughs> Okej. Okay. Hur skulle du kunna tänka dig att han såg ut? Nej, uh, ja. inte. Man får generalisera och ha fördomar om människor. <laughs> Men det, jag vet inte, jag känner, jag, jag är så pass berest av mig Så jag känner så pass många olika människor Från olika grupper och olika stereotypa klasser och strukturer Så att jag känner att den här vanliga stereotypa bilden man får av saker Har undkommit mig nu för tiden Jo har lämnat oss nu Hopp <laughs> Hon paniklade datorn Ja, det är faktiskt vettigt. Det är värt ändå jag är med, ja, datorn är Och jag har hostat Skönt Men vad, vad tror du om framtiden då Med kryptovalutor? Tror du att det kommer slå igenom? Eller jag, så som jag ser det just nu uh, Då har jag haft Min, eller ändå varit så här Lite uppmärksamma tidigare men fått en ja stor hype nu på sistone som jag har sett Och så, men jag tror att Det som krävs för att Kryptovalutor ska kunna slå in sig uh, som alltså, att konkurrera eller vad man ska säga mot vanliga andra valutor är ett slags sätt att göra dem mer eh, reella liksom. De är väldigt eh, abstrakta som det är just nu. Du kan liksom inte gå till Ica och betala med bitcoins. Du skulle behöva typ Nej, ett kryptkard eller något, alltså ett slags bankkort som inte är ett bankkort då, utan alltså ett kort ja. där du kan, som du kan koppla till din wallet eller något så du kan använda för nu är det så här. Inte... shit was nice jag har en massa pengar i bitcoins Nu ska jag bara spendera tre månader på att kunna konvertera dem till, till svenska kronor Så att jag kan köpa någonting också Jag såg en asrolig oh, bild någonstans som var så här en kille som satt i en bar och skröt om typ Att han hade en massa bitcoins Och så sa han han hade en massa tjejer runt och så Och ah, Ja, men vad bra, då kan du bjuda på massa öl Och han bara, nej alltså jag har inga riktiga pengar Utan <laughs> Så det är väl lite det, alltså jag tror att det skulle vara bra om det hände ganska snart också Fast på ett sätt, alltså, det känns ju väldigt Visst Det känns lite ute, det känns ju aktuellt att det nästan är ute tycker jag Nej, inte på det sättet, Nej, jag tycker det inte. känns framtidstänkande jag, jag, jag, jag... Och... Jag, tror att, jag tror att bitcoin är ute för räkning mm. I alla fall med just, ja, inköp så Mm och att det kommer komma andra ut som är snabbare och bättre. Ja, eh, men det är ju det att bankerna och ja, staten gillar det inte liksom. Nej men det är ju klart, det hotar ja, ju att, att, deras system. Mm. Ja, för tredjeparten blir ju bortklippt i detta det Exakt. Så bankerna har ju inga pengar och visar masterkort exempel. Mm. De eh, kommer ju kursa om det här, skulle Precis. Bli. Stort liksom. Men det är ju det som också så det, alltså det är ju mycket som motverkar Det finns så stora möjligheter och sånt inom det också, Men det är också väldigt mycket mer ömtåligt Än vad valutasystemet Vi har idag är uh, Ja för valutasystemet absolut. idag Har ju en resär i guld Guldtackor mm. Sägs det mm. Ja Men sen sägs det ju även att Ja Att hela världsekonomin är ganska <skratt> Fakta Absolut att man har på dem. Absolut det får man. Typ att, Jag har hört att USA är skyldig i världen två tredjedelar av alla pengar som existerar, med eller mindre. Ja. Jag har ingen koll på exakta fakta men Jag vet jag är att de har skylt mig mer. Jag kan inte backa det med något, men. Äh, Nej, men bara säger saker så det blir så det, så det sanningen, jag. liksom. Jag bryr mig inte så mycket. Det är lite så vi jobbar också ja, här. Vi, vi, brukar, vi brukar säga att allt vi säger är sant ja, men det, är det får bli så Om inte annat så ja, men då är det falskt Men vad ska man göra åt det då? Det spelar, alltså, det spelar ingen roll Det är ju knappt någon som lyssnar ändå det är sant tills någon bevisar Att det är falskt mm. Och vi har ju inte fått några jävla mejlen Så allt vi har säkert är sant jag, jag ser det som positivt Jag stöttar ju alltså, nytänkande Och teknologi som strävar framåt Istället för att man ska vara fast att i gamla vi har vår system podd är, eller ja, Knappast vår podd va eh, <laughs> Utan kryptovalutor eh, Så jag tycker att det är positivt Det, det, det, det jag gillar med Kryptovalutor och själva, Det är säkerheten bakom det ja. Säkerheten till din Plånbok liksom. Ja. Att eh, det är så svårt att häka en ja, en välhanterad eh, plånbok. Absolut. Med kryptovalutor. Till exempel om man har ett Mastercard så är det bara att man tar kortet och man har <går> de här siffrorna och den här C, vad heter den? CNC-koden, CNC, CNC ja. Så kan, så kan man ju gå. Lockar liksom. Det CNC? inte CNC, en CVC. Ja, Kanske, jag ja Ja i alla fall de här tre siffrorna var på kort liksom. mm. Så ja. Bara man har dem så ja. Kan man ju gå locko med någons kort liksom Hela min ja. underarm Är full i prickar nu Både baksidan och framsidan Vad <coughs> mm, ja. Så jag är klar nu Så nu tar jag ett papper istället jag vet, jag vet inte hur det ser ut Det går ju fortfarande att betala På vissa ställen på internet Går det att betala med bitcoins eller litecoins eller alltså kryptovalutor och så men jag ser det bara så jag, jag, jag, jag tror att det kommer börja så här att När, när internet kom mm. Då sa man att det också bara var en fluga liksom. mm. Men det förändrar ju hela världen mm. Och jag tror att kryptovalutorna Är liksom kopplade till internet Så första steget tror jag är att Internet blir som en egen värld liksom. mm. Och att på internet kommer man handla med kryptovalutor mm. så vet jag inte om man kommer gå till ICA Och handla med bitcoin liksom men jag tror det kommer komma mycket Online då Ska jag köpa mjölk på internet liksom Det kan man göra i för sig Det kan man, alltså det kan man göra redan idag liksom ja. Jag vet inte, jag ser bara Just i dagsläget I framtiden det är så svårt att se Att spå långt fram, för världen är så Den utvecklas så snabbt Så att det är svårt att ens se några år In i framtiden liksom Men så som det ser ja, ut idag så är vi fortfarande Så pass bundna vid Alltså den fysiska marknaden Eller vad man ska säga Alltså att gå till Ica och köpa mjölk Men det är också under förändring För att för 20 år sedan fanns det ju inte Linas liksom. Så det är klart att allt är i förändring ja. hela tiden Men det som jag ser personligen som Personligen problem... tycker jag att posten Personligen tycker jag att posten inte hänger med i utvecklingen i e-handeln Alltså om jag ska gå till mitt jävla Ica Och hämta ut ett paket Eller posta ett paket Så får jag vänta typ 11 nummer Jag, jag tänkte, jag fick vänta 13 nummer sist Då tänkte jag men jag går in och handlar under tiden Medan så står jag i kö eftersom jag har bett Tio nummer kommer det fram med det att Jag känner ju att det är du som <laughs> inte nummer. riktigt hänger med som fortfarande typ använder Postnord i sådana fall. Använder ett vettigt men, fraktbolag. Men, men, men jag tänker ju så här. Hur långt tid tar innan posten har drönare? Mm. Så det kommer ett paket. Man matar in GPSen i drönaren och den kommer med paket liksom. Mm. Det har ju faktiskt varit på ett tag. Det är Det är faktiskt tur. Jag faktiskt att onlinepizza Pizza använt sig av den första drönaren och levererat pizza i Utopics här. Pizza var Ja, pizza. Mm. Men jag tror också att pizza drönarna är, är ganska olagliga som det ser ut idag i Sverige. är de inte? Eller är det bara att filma med drönarna? Jo, just det. Det är jag med. Ja, just med filmande, ja. Mm. Det det. Jag vet inte. Jag läste aldrig när det hände. Men jag kommer ihåg att jag hörde något om att man inte fick längre. Det var tråkigt. Ja, jag, jag också hört om det. <skratt> <skratt> Skulle vi... Jag känner ni färdiga med... Just eh, kryptovalutorna Du tyckte ju att, alltså det var ju du som Sa att du ville ha det här ämnet Du som pushade för det och du att, alltså du tröttnade efter 13 sekunder Du ställde två frågor som var typ så här, Vad finns det för kryptovalutor? Vad är kryptovalutor? Och sen bara, aha Det var inte så intressant, nu går vi vidare Men visst, sa du inte att vi hade något mer ämne idag då? Du sa kryptovalutor Och någonting mer till mig förut, har jag för mig Typ En och Genmanipulation. Just det, vad där du sa? De odlar ju fyrkantiga vattenmeloner nu för tiden och sånt. Okay. Det är för sig inte på grund av genmanipulation, utan det är på grund av stenhåla glasboxar som de odlar dem i. Det känns ju västigt. Okej, okay. vad har du vad ja, har du Jag har ju faktiskt... Eh, jag har kollat på sån här tillbakablick, en mm -hmm. vetenskaplig tillbakablick på 2017. Mm -hmm. Och det var med på topplistan att man har börjat att kunna... Modifiera gener i människor mm. för att ta bort ärftliga sjukdomar. Och kanske även skapa någon form av supermänniskor. Mm. Vad tycker vi om det här då? Ja, det ja. hade ju temat superhjältar i förra avsnittet. <laughs> Men jag har. Alltså, jag är ganska splittrad åsikt, va? Mm. Om man tänker på det här med. Ja, naturens etik liksom. Mm. Alltså. Går vi, går vi mot naturens lagar? Mm. Eller, Så skapas cancer. Eller är det menat att vi ska tänka de här tankarna och få de här uppfingarna för att utveckla vårt samhälle? Liksom. För att utveckla civilisationen. Mm. Så jag, jag är för det. Men jag tycker... det jag inte är för, det är jag tror inte att människan är redo för utvecklingen. Eller teknologin <skratt> ligger för långt fram för att människan ska... Ska vara mogra att hantera det? Jag tycker innan vi börjar skapa supermänniskor tycker jag att vi kan börja skapa alltså, Ja, men Det är väl bättre att skapa ja, men har vi skapar superdjur. Det är klart att vi har experimenterat Giv. på djur innan. Det är inte som att vi bara, ja, nu ska vi prova att vi manipulera gener. Gustav, kom er. hit! Nu kör vi! <laughs> man ju ja, du vet inte vad som får sig gå i Nordkorea. Du kan inte veta om det har hänt i Nordkorea. Nej, men däremot så vet jag, jag att, att genmanipulation provades på andra ställen än Nordkorea först och att man där provade på djur. Ja, men typ, tänk en häst, typ Pegasus blandat med gripen Alltså en häst med vingar Med ett lejonhuvud Och så en tänker sangera. du att Finns det? <fört> Vad för ja, e e Egyptisk mytologi, va Det kanske funnits vem ja. vet. <hör> men så, varför vill ja, du ha sådana? Tänk du att det känns en sån häst Med en sån mm, Tänk att ha en, en sån som jagar dig på väg till bussen på morgonen. Tycker du att Nej, det är kul? Eller? Man kan ju ändra hjärnan <hör> så att den kan ha en mentalitet som en. Så att den får Down syndrom. Ja, men, säg en häst då, kanske. Hesta hästar är ganska lätta att kontrollera och tämja. Människor med Down-syndrom är också Fast... ganska lätta att tämja och kontrollera. <laughs> Förlåt, <laughs> ja, men de jag var har bara tvungen över... att säga det. Det var bara jätteroligt, sorry. <laughs> de har överöliga led och hjärtproblem så de dör ofta i förtid. De med Down-syndrom? är Pegasus grip ska jag Ja. Ah. Visste du inte det? Nej, det visste jag inte. Eller det har, det har de med Down-syndrom visat med att de har överrörliga ledar. Mm -hmm. Men det här, det här med gen... genmanipulation, men... Om vi säger människans livslängd mm -hmm. Hur länge tror ni att Vår generation kommer leva Jag tror att det kommer komma En meteor eller någonting som kommer göra oh. Fuck you Nej det tror du inte Jag tror att vi kommer att leva i typ 90 år Tror du ja. eh, Vad är Medellängden nu? Det är typ 75 va? <coughs> Oj, är den så låg nu? Ja, då, då tar jag tillbaka mitt uttalande Jag trodde den var högre, jag trodde den var typ 85 Jag tror att det är 75 Jag menar, att det är väldigt många som dör i hjärtinfarkt och stroke ja, I och för sig, vi gör ju mycket fucked up som... i Sverige eller i <laughs> världen? Men jag känner så här. jag tycker många lever väldigt länge Men jag tror medellivslängden går ner för att På samma sätt som att många lever Längre nu för tiden Så är det fler som dör unga också För att vi gör mycket fucked up shit liksom Mm Alltså, det kanske inte stämmer, det kanske ja, är bara det är jag som framför känner. Framförallt urländer. Ja. ja, där är de ju jätte... Alltså de är så dåliga, de äter inte ens mat. Alltså har ni sett på dem eller? De är ju skitsmala. <laughs> så Det är konstigt att de dör när de inte äter. Varför får du skämta om sånt här? Men jag får inte skämta om negebarn. Nej men det handlar inte om... Oh. Nej, jag orkar inte. Det okay. Jag hittade en graf mm. som sa att 1960 var medelåldern män och kvinnor mellan 71 till 75. Mm. Och år 2016 så är den fan mellan 80 till 84, ja. Mm, ja, men du tror jag på 90. Det betyder att ja, ungefär 2060 är den uppe i mellan 86 till 88. Mm. Jag tror ju högre, alltså. Jag tror på... 120 ungefär. Vad fan ska man göra i 20 år efter man är 100? Vad fan ska man göra då? Ja, men du kanske bara är. Du kan, det är din kropp kanske bara är. Ja, men tänk alltså, lederna. Det kanske De är du... för som den är. Nej, mina 60. leder. Alltså, jag har ont i lederna nu. <laughs> ja, men vi hittar botemedel mot det. Jag vill inte vi ha ben, helak, ben av metall i hela kroppen. Ja, men det löser vi. Jag, jag, jag tror att det kommer bli mer och mer sci-fi. Du bli har ju mer... både barn alltså, och representer att... till och barnbottmål. Barn typ 3D-printa en lever. Man... Sån här grejer. Men nu 3D-printar vi i plast. Alltså, jag tror lever ska inte vara i plast. Man kan 3D-printa. Utvecklingen är exponentiallyell va? Men jag tror så här alltså... att medellivslängden jag tror inte den kan öka. För... Alltså även om jag tror att teknologin för att hålla oss levande kan finnas. Men jag tror också så att hur ska man alltså, man skulle behöva byta ut hela kroppen till slut för att göra det. Och det, alltså det går ju säkert. Men jag tror inte det är något man kan göra på gemene man liksom. Men det är klart att det säkert går. Sen går ju säkert att lägga någon i koma också som kan hålla slevande hur länge som helst eller vad som helst. Så. Om, vi, om vi säger så här, Afrikas medellängd kanske kommer stanna kvar. Kanske höjas med fem år. Men de rika människornas, de som har, ja men, de där som tjänar över hundratusen per år Nej, ännu mer kanske. 100 000 vad överklassen... per år. Ja, just det. Men vi säger överklassen då. Överklass i Europa, Asien och Nordamerika. De kommer kunna leva i 100... 110 år plus om de vill. 100 000 kronor om året, inte så mycket. Nej, jag kom på det så, så jag ändrar mig. Här, att medelåldern kanske inte ökar. Men möjligheten att leva längre. Ja, ah, det tror jag, absolut så kan vi det. Mm. För de som det. har möjligheten ah, precis. Ja, precis <går> Det går För det är klart, alltså, medicin och sånt går ju jättemycket framåt Och den är som du säger exponentiell liksom, Så det är klart att då kan man säkert hålla människor levande länge. Men det dröjer nog till tror, tror ni att den där överklassen Kommer utnyttja detta på sina husdjur Och inte vilja att sin hund ska dö I förtid, utan kommer vilja att hunden Ska leva lika länge som dem mm, Nej Nej, inte? Det, finns, det finns människor till allt. tror jag Ja, det, det finns, jag, jag finns människor till allt. Ja. Det finns ju amerikaner som donerar sitt arv till sin hund. Amerikaner kan all. Vi, vi kan också göra så. Eller det vet jag inte ens om vi kan. Det är faktiskt inte säkert. Jag tror eventuellt kan donera att. donera sitt arv till sin hund. Eventuellt så tror jag att man, måste, man endast kan testamentera saker till juridiska personer. Så att ja, en hund kan väl inte vara en juridisk person. Nej, det var det, jag, jag, det, var det jag tänkte också. Äh. Nej, en Down-syndrom-människa kan inte heller vara en juridisk person För den är omyndig för att klara det. Det är skillnad Men Så. tänk om det kommer sådana hundar som är typ Det kanske blir en crossbreed mellan människor och hundar Som Brian i Family Guy typ mm. Kan han bli myndig? Mm, kanske Då tror jag att robotarna blir myndiga innan djuren mm, Nej, det är Robotdjuren då? Tror du att robotdjuren kommer kunna prata? Ja. De kan ju kommunicera det andra sätt. Idag förstod inte jag vad min katt ville. Han brukar inte vara social med mig om inte mamma är hemma. Mm. Men nu har mamma varit hemma. Mm. Och så jamade han och jag fattade inte vad han ville. Han hade mat, han fick gå ut. Jag klappar han. Han fortsatte jamma. Vad hade jag gjort för fel? Han hade ingen mat. Jo, han hade mat. Han kanske ville ha en krog. <håll> ja, han kanske... För han gick ju på droger väldigt länge. Han gick på smutsiga droger väldigt han länge. Kanske han ville kanske dra jag han, han kanske hade lite arbetat Ja, <laughs> kan det, det kanske. Det ska jag gärna se jag. <laughs> Mamma, du hörde inte det där! Nu var jag i Nu kanske det. Du kanske jag skrek så högt så att folk kommer få inte göra den. Ja, men det är det Det där med att hålla jämn, jämna ljudvågor, det har inte vi lyckats med. Förlåt. Det är ingen som lyssnar då. Sant. Jo, Fredda lyssnar. Tack, för Är Frida vår, mm, Frida är vår lyssnare? Mm, Fredda är lyssnare. heter så, Frida. Ja, Frida, det var hon du hade kollat upp. Oj, vad otäckt du fick du låta. Men ja. Jag förstår vad du menar. Jag förstår vad du menar. Frida förstår inte vad du menar. Hon kommer att bli rädd nu. Så kommer inte hon att lyssna mer. Det, är ju inte, det blir ju inte vårt problem, eller? Fast Nej. har vi inga lyssnare. Jag tänkte prata basket nu Okej okay. Han pratar alltid om basket Robot basket eller nej, nu, hundbasket nej, eller? nej nu går jag in på Jag gör en avstickare här till mitt eget ämne James, James Harden Har skadat sig Och han är Torte, borta i minst hur insätter två veckor. du i basket? Jag... Jag har inte insett alls i sporter som man inte kan dö i. James, man kan dö i basket det går <laughs> det jättebra tycker jag bara är lek. Nej, men, hur dör man i basket? Alltså, de är ju de är inte så himla. Nej, men tänk så här, de är jättelånga, det är väldigt långt för dem att falla till marken. Det är ganska farligt för dem. Så får var inte sånt där här nu. Det är väldigt jag stor skillnad på det. På om de Fötsligt ramlar. Jo, jag ska bara googla på det. Men det är faktiskt sant, det är väldigt, alltså, basketspelare skadas ju väldigt, väldigt ofta för deras kroppar är ibland väldigt oproportionerliga och väldigt svåra liksom att hålla rimliga. För om man är så mycket alltså... så lång och konstig så... Förstår du att Dödsfall i Bast-VM kommer upp innan Dödsfall i basket? -VM. Ja, men det är för att det är en så här vanlig stakist. Men James Harden har i alla fall skadat fall, sig och övervikt NBA Basketball Han är borta, de ska om Evaluate hans Condition om två veckor Så han är borta i minst han? två veckor och vem var han? James Harden, han spelade i Houston Rockets mittlag Han är stjärnan Jaha best... Och han hade skadat sig, hur då? MVP han ja. Jag kommer inte ihåg vad det var man hade jag läste inte liksom hela artikeln. Jag blev så upprörd när jag läste titeln. Så jag läste inte hela artikeln. Men han har skadat sig på något sätt. Han ska skada sig i, i deras match mot Lakers. Jag tynger tynger mig jättemycket. Han är så himla, dels. De han är en någon. stor... Jo, det tror jag. Men han är en stor dels en stor anledning till att jag hejar på Houston Rockets. Han är min favoritspelare. liksom. Han är väldigt bra i laget. Och det är ofta han... I den veckan när vi förlorade... När vi började förlora en massa matcher, vi förlorade typ fem matcher på rad Så gjorde han 51 poäng i två matcher i rad Och laget förlorade ändå det, Han är en MVP Och ändå han försöker bära laget helt ensam liksom. Då var Chris Paul borta i och för sig Titta, så det var lite titta, folk kan det här De självmord av pistolskott Drogöverdos av hjärtattack Hjärtattack tack avdrog uh, ja. över det. Murdered stället. by teammate! <laughs> Nej! Murdered by team! Han Patrick... måste vara fruktansvärt dålig. Patrick Dennehy. Center, Baylor Bears, NCIA, Murdered by teammate. Var det inte något, eh, något uland som var med i VM i fotboll? Och så åkte de ut i en, eh, ja, riktig skitmatch. Och den här. Menergen blir typ eh, jagad och mördad För ja, 15 år sedan kanske Har det hänt? Eller inbillar jag bara. Så vi vann ju förra matchen mot Lakers <laughs> uh, Det var då som Harden skadade sig Ikväll spelar vi mot Orlando Magic Klockan ett i natt Så jag tänkte gå till Skär gymmet också? då Nej, jag spelar jag ju inte också. basket Jag dansar Hade inte du tänkt att börja spela basket? Jo Varför säger du att vi spelar då? För att det är hans lag Och då säger man vi Ja, det är mitt lag mm -hmm. Och jag äh, känner mig så delaktig Jag ska läsa en text här för er nu Jag tänkte ju börja spela basket så här på hobby för att det är kul Men jag ska läsa Men... texten som jag hittade om laget som jag tänkte spela i Fasta Ja, det är ett lag här, men här är texten liksom på deras hemsida där det ska säga man ska locka folk. Deras lag är mycket ungt och har haft det tungt lite till och från. Det tar tid att bygga upp ett lag och vid nio spelade matcher har laget inte tagit en enda poäng. <laughs> Redan vid säsongstarten var det motigt och man föll mot Arvika som är något av lagets ärkerival. Och tänk då att man fulla faller mot ett lag som allvika. Ja, ja men förstår jag Alltså med den här texten och så att jag, jag vill inte spela basket längre För även om jag bara ska spela som en hobby Eller så här på kul Så vill jag inte spela i laget Som har det tungt lite till och från liksom. Det är inte ett lockande Nej, men, alls Man spelar för att vinna En av ledarna i Solstaden basket Magnus Skoglund Har skrivit en bok om vuxenproblem han är 38 år och har upptäckt att det är svårt att träffa nya vänner då man blir över 35. Jag vill inte liksom träna för honom. Jag vill inte träna för mannen som har skrivit på boken. Dansvär sjuk i bästa basket. Nej. Ja, det står på hemsidan om man säger googla googlar på basket i Karlstad. Jag kan bara tänka mig i ångkernet när de sitter där efter en dålig match att han citerar sin bok om <skratt> ja, vuxenproblem. Ja, jag gillar det inte. Han beskriver det här står ju på sidan 47 <skratt> stycke 2 att motgångar finns man överlever dem. Han beskriver sin som bok också. som en barnbok för vuxna. Alltså den här killen är inte trygg och liksom var i närheten pojkar, av... Pojkar, pojkar det det är svårt ibland, men det som inte den, det gör oss starkare. Så nästa år kommer vi ta ett poäng. Det här kan ni läsa mer om på sida 12. Ståf? Strof, nej det var fel. Ja, Det är ingen sång då. Nej. Har din gymnasieskola svarat om du mejlar till? Ja. Har de redan svarat? Ja. Ja, mina mejl är så intressanta Så de svarar man tillsammans på snabbt vet du? Nej men de sa att det lät jätteintressant Och att de skulle deras rektor är bortrest just nu Men hon skulle Vidarebefordra mitt mejl till film Åh oh, så klassiskt mejl Åh oh, Hon kommer så glömma bort det Hej det verkar som ett spännande projekt Perfekt för våra medieelever Jag vidarebefordrar din fråga till Pontus vår filmlärare. Nej de kommer inte glömma bort det där Mej tar man på allvar jag är kändis du vet Det där har jag varit med om många gånger jag det. Sen... Ja, vidarebegörde det. men det har väl jag också. En vecka med ett mejl, två veckor har... senare. Ja, just det, ja. Det var det också. Mm, ja, men det har jag också varit med om. Men det är andra situationer. Ni måste förstå att när ni mejlar folk så är inte ni så <laughs> intressanta. Ni har inte så mycket att komma med. Jag jag är en superstar. Mitt värde är väldigt högt. Mitt pris är mycket är högre än ni. Så att när jag hör av mig, då svarar man. Man kommer ihåg mina mejl, liksom. Ursäkta, men din, din katt har mer följare på, på Instagram än vad din dans-Instagram har. Min dans-Instagram har ju inte några följare, den har typ 70 eller något. Ja, men precis. Vad säger det om dig, att din katt har mer följare än din dans-Instagram? Mm, men hur många, hur många följare har min vanliga Instagram då? Ja, men det vet jag inte. Det behöver jag mig inte om, det är inte väsentligt. 2200. Så den har fortfarande fler ja. än henne? Den har fyra gånger så många som henne? Planerar du att göra din katt till en juridisk person? Nej, inte direkt. Jag vill bara att hon ska bli känd på Instagram så att jag kan få spons från Royal Canin så jag slipper köpa kattmat till henne. <laughs> det är en bra plan. Ja. Jag tänker att hon ska bli självförsörjande. Det är, det är allt jag vill. Jag vill slippa försörja kan för henne. Kan inte hon försörja dig då? Det vore ju ännu bättre om hon kunde bli så känd och sen få spons från typ allt. Sarah Floren Och hon bara, behöver Ta skjortor. Om det. Vadå? Redbull. Och tala om det i helgen så är det en hundmässa på Svenska mässan i Göteborg. Jaha, jag frågade inte. May Dog tror jag den heter. Ta med katten dit? Ja, det var det jag tänkte. Ta med katten till en hundmässa. Är mainstream. Och bara var så här ja, Men det här är min hund. Jag är helt glad hur... så den har lika mycket kärrmosor som en hund. Klagar på hur rasistiska de är mot mig. Och exkluderande <laughs> mot mig och min katt. <laughs> Ja, det är inte helt off. Det är inte helt av. Starta off. en MeToo Cat Edition. Ja, eller hur? För för sig, det känns ju som att katterna har ju mer makt än hundarna. Så då är egentligen hundarna som skulle starta en MeToo. Mm, varför det? Ja, men jag, jag, jag känner att hundarna är väldigt gröna i sin personlighet. <laughs> I sin färg. Vad? Om ni har läst den boken. Om ni gillar idioter. Nej. Jag känner att. Hundarna jag köpte den till är julka. väldigt omtänksamma och de bryr sig väldigt mycket mer om sin hus än sig själv. Medan en katt är väldigt mycket mer självständig, mm. en mer röd ledartypa. Mm. Så jag tror att katterna har större chans att ta över världen hundarna har. Ja, men det är ju redan bevisat på internet att katterna har större chans att ta över världen. Mm. Ursäkta, nu låter det när du äter. <skratt> Svar, vad det är det det blev halva skaror av poddlyssnare döva. <skratt> <skratt> Stämningarna <skratt> rullar in. Jag tror inte det lät så högt i min mikrofon. Det såg inte ut som det. Nej, fast i mitt öre så gjorde det det. Mm. Så kan det vara ibland. Mm. Jag äter ju fortfarande. Vi nämnde det här innan vi började spela in. Men hur lång, in. hur mycket äter du egentligen? Vi nämnde ju det här innan vi började spela in. God, men vi det. sa ju att vi inte fick äta i podden. Men jag gör det i alla fall. För att i början, jag insåg det när jag lyssnade på första avsnittet, jag låter så himla tråkig när jag försöker vara så korrekt hela tiden och göra en bra podd. Det gör podd. du nu med. Så jag har tänkt att jag ger upp det här med att försöka göra en bra podd och så bara äh, är det istället. För det är ändå ingen som lyssnar, så varför ska jag sitta och vara spänd då? För, liksom? <laughs> då kan jag lika gärna sitta och äta för det Första poddavsnittet. Första poddavsnittet så satt han på en hård köksstol i en timme som en spik och ansträngde sig för att inte försöka göra något ljud. Jag tycker fortfarande synd om Alltså jag låter så himla stel i första avsnittet, jag försöker så mycket att bete mig. Det var som ett trauma. Ja, så det, är där. det var där jag satte nivån först men sen har det bara blivit sunkare och sunkare, så att. Fem, vad är det sjätte avsnittet nu och så sitter jag och äter och bryter mot reglerna. Nu har vi gäster också ja. för att tydligen så är vår podd för dålig Han har <laughs> ersatt, Erkänt att han ljög Om det uh, Jag tycker att nästa tema Kan vara barn, vad tycker du om det? Born. Barn Barn Kids ja, okay. Vad ska vi prata om för barn? Barn Nej men det är ju nästa tema Så vi kan inte spoila det ja, Kan du starta? Nej vi ska inte spoila det Jaha, är det för nästa podd? Ja, du får inte vara med och prata lyssna. om barn. <snar> Poddbarn alltså. Har du något att säga om barn? Eftersom du ändå inte skulle vara med i nästa avsnitt. Ja, <snar> ah, det finns inte så mycket att säga om barn. Det är ganska Nej. generellt. De har ju inte så stort värde, <snar> de är inte riktigt <snar> människor än. så att... <laughs> Fast vissa barn har ju mer livförsäkring. Jag hade ju livförsäkring som barn, men inte nu. Så uppenbarligen var jag värd mer som barn än vad jag är nu. Ja, men det handlar ju om utbud och efterfrågan. Nå, någon, någon, någon tyckte att du hade ett väde när du var ett barn. Oh. Men sen, sen visste du ju och då insåg du att du har inget väde. Å andra sidan så är det ju mitt ansvar efter att jag har gått ur skolan och skaffa en egen livförsäkring. För när man går i skolan så täcks man av skolans väldigt många försäkringar. Men å andra sidan, vad tjänar du att ha en livförsäkring? Man dör ju ändå. Vad tjänar ju inget på en livförsäkring. Men jag blev väldigt glad över att min pappa sa att han hade skaffat livförsäkring. Det blev jag glad över bara så alltså, du ska få cash när han dör Ska du döda din pappa Nej då får man inga pengar Om man dödar, sin... Om man dödar någon Men det är att klart att du inte ska pengar. döda honom och säga att du dödat honom Men ska du döda honom och sen säga att jag har inte gjort det Nej jag har inget intresse av att döda han För han är förlovad det har ingenting jag får inte med. allt ändå. Jo, för då får inte jag allt ändå. Nej, men lite kanske. Då får du ha två fluglingens smäll. helt enkelt. Ja! Men hon hon är för framgångsrik för att jag skulle vilja ha bort för hon gjorde. Det är ofta framgångsrika människor som blir mördade. Alltså, Samt. för då har man ju ett motiv. De mörda dem, tänker jag. Sånt. Då talar om motiv och mord och utveckling. Mhm. Mm jag läste en artikel om... <laughs> om eh, drönare med AI. Som... Eh, och det är mycket snack nu om man ska tillåta militären att börja forska i AI, sådana här grejer. Och om man då... Mm. Man har tekniken nu till att framställa en drönare som, vi säger, har ett foto på Joe. Man visar en foto på Joe. Och man... Eh, det är det den som är utanför fönstret just nu. Ja, och så... Matar man in adressen på deras, den deras GPS. Och då kan den åka hit och bara sätta i en nanopil som dödar Joe. Eh, du ju, behöver inte diska för helvetet. Det vill helvete. ju militärerna väldigt mycket ha. Va? Men. Sen har vi ju den här svarta marknaden va. Där finns det ju Kalashnikovs till exempel. Och om den här drönaren skulle komma ut på svarta marknaden. Då blir det ju... Det finns väldigt mycket filmexemplar på sånt. Ja, men tänkte jag att ditt ex eh <hör> på <hör> <hör> <hör> <hör> Jag har ja, inget det. ex, damn. men om du hade haft ett ex. Du har hade jättemånga ex. Om أ... <hör> han eller den eller hund eller av vad det nu är. Om den får om Min hund, hund <hör> <hör> skulle döda mig. Ah, <hör> <hör> en hund som är så lojal. Vad skulle jag gjort emot den, väl den skulle döda mig. jag Försök genmanipulera en typ en katt eller på vad Ja, ditt ex liksom. Då är det kört. Då kommer alla få bygga en bunker bunkrema. Då är det kokta fläsket stekt. Det är det verkligen. Jag förstår inte det. Varför skulle det kokta fläsket vara stekt? Ja, det är ju det som är så... Det är det det betyder. Att det är fucked upp liksom. Jaha. Säkert. Ja. Jag har ingen aning, jag förstår det stekt, heller. Va? Det är inte alls som man tänkt sig? Ja, fast jag har faktiskt gjort det. Stekt saker i en kassarull. Det är väldigt lätt att steka saker i en för Om man inte tar något vatten så blir det stekt. Så det ja, kanske det var så det gick till när det kokta fläsket stektet. De glömde vattnet. Men du måste ju ha kokt innan. De... Det ju Men bra. de kokade och så kokade de så länge så allt vatten försvann. Mm, det funkar. Som svamp. Det är blir mindre och mindre så länge man kokar det. Så jag har funderat på, eftersom det innehåller så mycket vatten, så jag har alltid funderat på om man kokar eller steker en väldigt, väldigt liten svampbit. Försvinner den då? Eller blir den Nej. bara osynlig för det mänskliga ögat? Nej, men alltså, så mycket vatten innehåller den ju inte att allt försvinner så. Det förstår ju du också. Ja, men ändå. Jag hade mycket funderingar när jag var liten. Ta något som består alltså, mera... av mer Bes... <laughs> Ta något som består av ännu mer vatten i så fall. En gurka till exempel. Fast en gurka blir ju inte mindre när du steker den. Eller? Eh, jo. Har du eh, stekt gurka många gånger? <laughs> eh, ja. Vad fan har du stekt gurka för? Grilla gurka på sommaren. Grillar du gurka? Mm. Med salt, det är faktiskt helt okej. Varm alltså är gurka? Alltså jag tycker det är gott att grilla allt. Alltså vad man än ska äta... Om man bara lägger det på grillen, alltså ens bara några sekunder så att det får en sån här grillyta. Alltså så det så här bränner till på sidorna så den blir det så här lite bränd. Det är bara pasta. lite godare än vad det var innan. Har du grillat pasta någon gång eller snabbnudlar? Nej, det har jag faktiskt aldrig provat. Nej. Donut? Jag äter ju inte snabbnudlar. Donut har jag provat att grilla. En sån här vaniljfylld munk. Hur Bra. Fast det har varit inte jättemycket godare faktiskt. Men det är faktiskt så himla gott snöjlar. i alla fall. Choklad grillat? Ja, men det är gott. Det är ju känt banan och marshmallows och choklad. Det är nice. Okej. Okay. Jävlar, vad blivit nu. Jag kanske måste städa mitt rum, alltså. Avocado har grillat? Sambuca. Avocado? avokado Ja. Fan, okej. Okay. Kiwi? <laughs> kiwi. Äpple? Har du grillat kiwi? Ja. Jag är inte så förvånad i för sig. Supergott. Har du något surpriseämne nu då? Attans, det har helt glömt bort den här veckan för stan, faktiskt. Fan vad lite av dig. Ja men du har glömt alla andra veckor så det gör inte Jag får också glömma en vecka. Nej, ja. Det det med mig i mm. Totte. Det är mitt surpriseämne. Tyst karamell. Nej, han är inte ett surpriseämne. Jo för men vi besökte inte om det i tidigare avsnitt att han skulle komma. kanske vi gjorde Men du berättar ju för mig... Ja, just det, Grejen det med hemliga ämnen är att det ska vara surprise för oss också. Ja, just det. Ja. Har vi någon slutsats kring kryptovalutor och genmanipulation då? Kul. Kul. Mm -hmm. Kul. Spännande, med, spännande med ny teknik. Spännande med ny teknik. Vad tycker ni om gammal Inom teknik olika... då? Är det inte lika spännande? Snackar vi spinning genny eller vad snackar vi gammalt teknik? Är spinning, det låter ja, men vad fan en spinning låter det är det är ju den här apparaten som kickstartade mm. industriella revolutionen på 1800-talet som men jag, har trean, att... jag har inte gått ut trean så att har inte gått vad då du klarar inte av tre trean alltså tredje klass jag tror det var då man lärde sig om jag ska vara det. helt ärlig så gjorde jag samma sak i tredje klass som jag gjorde i andra klass för att jag bytte skola Okej. Okay. men det här är ju späd alla fall. Ja, men det är inte så intressant med gammal teknik alltid. Jag tycker inte jättemycket om att faxa. Jag tycker det är svårt. Ja, alltså, det är därför det kommer en ny teknik. För att den gamla teknik är tråkig. Hade, hade gammal teknik varit perfekt liksom då hade man inte behövt ny teknik. Men nu behöver man ju på man en ny teknik. För att människor är perfektionister. Så ny teknik kanske den gamla tekniken kanske var bra. Bara det att det var någon jävla perfektionist som tänkte. Men då tror du som en riktig sexualist. Det var bättre förr. Åh oh, men jag kanske tyckte det var bättre förr när barna lekte ute ut gräsfota, gräsfota När barna lekte ute barfota på gräset och nästan blev bitna av huggormar Och nu sitter de där med Ipaden och får, kollar på baren Nu sitter kolla ungarna som eh, kollar dem de på Youtube och på Jumpscares Och där med mardömar om oäkta ormar Och det är för helvete bättre att de är rädda för riktiga ormar Varför är det dåligt då? Jag vet inte, man ska vara helt ärlig Jag tycker det är bra att man håller på med Ipads och sånt Som dagens industri ser ut på många fall eh, Eller industri oh, Men alltså hela samhället riktigt. Så arbetar man ju oftare med datorer Ipads, teknik Snarare än manual labor Och då är det väl vettigt att man lär sig det Från att man är barn istället för att leka med händerna mm. Eller något Men luft är, är ju bra för lungorna men sitta ute med din Ipad jävel då. Ja, det är sant. Men nu är ju vissa Ipadar byggda så att glaset och solljus funkar inte bra. Mm, sitt, Men min dator sitt som inte har en Apple ha en bra är ju väldigt mack skärm så att man kan sitta ute med den. Men det finns skärmar som speglas väldigt lätt. Och de funkar inte lika bra solljus. Men det är ju bara att ha solbilder på sig. Så det är lugnt. På riktigt. Ja. Ser man på en display bättre med sollasögon? Ja, ja, ja. Det vet jag inte. Ja, ja. Det är bara att köpa en sol solskydd till displayen annars. Ja, jag har ju provat att sitta ute med dator. Och då slutade det med att jag sitter under en filt utomhus. Men då får jag ju inte den luften ändå. Det får du ju. Nej, då andas är ju bara min luft under filten. Du är ju dum. Alltså du är ju, alltså, du är ju inte smart. Du förstår ju liksom inte hur världen funkar. Det är ju därför jag har er som ska förklara det för mig. Att din uh, luftisolerande... <laughs> Alltså, om du andas under täcket så blir det ju sämre luft. Men lyssna på mig nu, lyssna på mig nu. Lyssna på mig nu. Vad som händer med luft. När du tar in luft så tar din kropp upp syret och du andas ut koldioxid. Så långt okay. är jag med. Jag har gått till skolan. Ja, okej. Okay. Du, du tror inte att det skulle bli ett problem då när du till slut har andats ut så mycket koldioxid. Så du, du kan ju rent tekniskt sett sitta under en filt hur länge som helst. Men det hade du inte kunnat om bara om du tog slut på luften där inne. För då ja, hade det det inte kommit in men det in och nytt fyra, lite luft, men å andra sidan, vinden... Ja, ganska mycket. Du har rätt och jag har fel. Oh, oftast. Ja, oftast. Ja. Ska vi då ha några mer slutsatser? Hur, var, hur tyckte Kick det var att ha med tott dig idag? Det var trevligt. Kan du låta lite mer entusiastisk? Ja, ja, ja. Hey, det var trevligt. <laughs> Nice. Vad tyckte Totten om att vara med? Jag tyckte det var trevligt. En spännande upplevelse. Är du inspirerad för att starta en eget podcast säg, nu? du, säg, säg, säg igen. Vad sa jag? Säg samma mening nu. Det var en så, inspirerande upplevelse. Sa han det spännande upplevelse. Du kommer inte. Ja, säg det bara. Jag sa att det var trevligt och en spännande upplevelse att. Gå in i poddar, Upplevelse. Ja. Med ja. Men ö? <laughs> Vad är det? Jag måste sluta märka ord. Upplevelse. Förstås då var det inte jag nämligen. Fitta! <laughs> Vad tycker Jo om den här podden? Om ja, här. jag tycker att jag känner mig lite utanför när ni pratar om ett ämne som båda ni var mer insatt. I jag tycker ofta vi ska ha med gäster som kan saker. Så kan jag sitta och prata med gäster som kan saker. Och så kan du få <här> göra prickar på dina Ställa dumma din frågor. Jag ja, och, ta, och, och ta igen det du missade i skolan. Ja, exakt. Det är, det är och jag får ju med på bildlektionerna i skolan ja, och ändå sitter jag och målar på min arm. Gör du en karriär av det då, det gör jag. Gör du det? Ja, fast med dans då. Men dan dansar du? Hur gammal var du när du började dansa? Jag vet inte, 15. Jag dansade när jag var liten, alltså jag började i dansskolan när jag var tre först. Sen slutade jag för att det var bögigt. Ja, buggy. då började du väl för helvetet inte dansa när du var 15 om du började när du var 3? Kan du låta mig prata klart eller? Kan du det? Funkar det? Eller? Mm, tack. Jag började först när jag var 3, men så dansade jag bara tills jag var typ 7 och 8. För att det var bögigt. Och sen... Men sen så tycker jag, alltså jag tycker om att dansa fortfarande jag Tycker om att röra mig till musik liksom Svart att jag inte gjorde det i en dansskola eller så Men jag har väl alltid hoppat runt och dampat När det kommer på musik um, Men sen så började jag dansa hiphop Och dansa liksom igen när jag var 15 Men kan du bara erkänna att du svarade fel På min fråga då? Jag Nej. När du började dansa Och då började du ju dansa när du var 3 Inte när du var 15 mm, jag brukar Alla kids dansade väl när de var 3 Nej! Vissa spelade tummål. Alla har väl tagit ett danssteg måndag Exakt. Ja, men inte i en dansskola. Nej. För vissa men, bodde på landet och där fanns inga dansskolor. Men eftersom att jag, en kyrka, jag ser det som, där skulle man sitta still. Men jag ja, brukar men, säga så eftersom... Om jag läser eftersom, en bok hemma, då utbildar jag mig. Men jag är inte i skolan, eller hur? Jag brukar inte se det som att det som jag gjorde mellan att jag var tre och sju var så himla seriöst, som att dels så var det en annan dansstil än det jag dansar nu och dels så hade jag inget mer långsiktigt mål med det då. Så därför för enkelhetens skull... långsiktigt mål nu? Med att dansa? Jag har ju karriär på det. Uh -huh. Jag jobbar ju med det, liksom. Sant. Ehm... Um, men så därför brukar jag säga att jag började dansa. Men så brukar jag också alltid förklara så här som jag gjorde nu också, i efterhand. Men du blev så himla arg efter att jag svarade på ett sätt som du inte håller med om. Uh, så men... som inte du blir arg när jag svarar på ett sätt som inte du håller med om. Jo, jag blir jättearg, alltid. Ska vi avskilja som vänner då? Nej, men det tycker jag inte. Det tycker jag är en det tycker vi borde ha mer, mer bråk i podden. Ja, nu behöver vi åker på den. Men du, då gör vi så här, då avslutar vi podden nu, okej? Okay? Bye bye, inga lyssnare. Va? Nej, vad har du gjort då på riktigt? Ja, fast jag har ju inte pausat. Åh, oh, vänta då, jag pausar nu. Det finns mål, en grupp där är, Det finns en man.